Bon dia, som Rubén, Martín, Cesc, Ferran i Marc de la classe 6a de l'Escola de la Masia i us anem a parlar de la Segona Guerra Mundial, més concretament dels jueus. Estem així perquè s'han fet uns refits nazis a la nostra escola, perquè es valenciana hi van contra el feixisme i el nazisme. Per a poder parlar sobre els jueus, primer hem que saber qui són. Els jueus són nació i un grup etno que es va originar en els israelites o hebreus de l'antic proper Orient. La eternitat, nacionalitat i relació xueva està estrictament irrelacionada, ja que el judaïsme és la confesió religiosa tradicional de la nació xueva. Alguns jueus que són molt importants i famosos a la nació xueva són Abraham Barquilla, Anna Frank, que era una escriptora molt famosa, Hasdai Kreske, i un déu que es diu ja bé, que per als xueus, és un déu molt important, ja que és el Lluïc en què creïen. Ferran, quins són els orígens de l'odi als jueus i què és l'antisemitisme? Uns dels orígens de l'odi als jueus és perquè antigament les regions tenien més de tres deus en que creïen, a diferència dels jueus, que sóc creien en un, que es deia llave. Aleshores, es van veure obligats a amagar-se per tota Europa, per tant, Varen utilitzar altres tipus d'aconseguir així d'aquell tipus d'estat. Utilitzaren els prèstecs i es començaren a aconseguir l'èxit en el comerç. Per tant, van rebre més enveja i odi. Uh, oh, oh, oh! Martín, ens podries contar coses dels jueus que van morir i quants van sobreviure? Clar que sí. No sabem quants jueus van morir en la Segona Guerra Mundial, però aproximadament moriren 5.450.000 jueus. Tampoc sabem quants jueus van sobreviure, però aproximadament 11 milions de jueus que es van repartir en diferents parts del món. Això va ser un desastre i una pena pels que van morir. Tararà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 Cesc, tu saps alguna sobre on se n'anaren els jueus després de la Segona Guerra Mundial? Sí, els jueus vivien al seu poble natal, però s'en tingueren que anar perquè Europa els estaven assenyalant i estaven molt mal vistos. Hi havia un grup que es deia sionistes. Veien a Palestina com la seva pàtria ancestral, igual que els arabs que vivien allí. Per a guanyar-se la xuta ara en la guerra, els britànics intentaven frenar la migració xueva a Palestina. Al finalitzar l'Holocaust, molts xueus intentaren tornar a la seua llar, i trobaren que els havien robat i ocupat la casa i començaren a repartir-se per Europa en refugis. Aleshores, com Gran Bretanya pergué Palestina, el 10 de maig de 1948, la ONU va dividir Palestina per a crear un nou estat xueu. El actual, Israel. són línies rectes. Per explicar aquest fenomen hem de parlar de geopolítica o geografia política, l'estudi de l'espai o territori d'un país i l'impacte que això té, tant polític com per al seu present i el seu futur. Agafa un mapa. Si un país té fronteres rectes com fetes amb una regla, això ja et diu que ahir segur que hi ha problemes Oh, havia problemes en el passat i segur que els seus habitants no van decidir per si mateixos aquestes fronteres. Per a respondre al seu per què, hem de viatjar a la fi del segle XIX, de concretament a l'època de la història en la qual estava en el seu màxim apogeu el fenomen del colonialisme i l'imperialisme, encapçalat principalment per les potències industrials europees, com Gran Bretanya, França o Alemanya. Aspiraven a crear i mantenir imperis colonials per a convertir-se en nacions dominants a nivell mundial i per a això van envair una gran quantitat de països per apropiar-se dels seus recursos naturals i assegurar el comerç que necessitaven. D'aquest fenomen colonial van sorgir enormes rivalitats entre ells, que van intentar resoldre realitzant nombrosos pactes en els quals aquestes potències imperialistes es van posar d'acord per a repartir-se, com si fóra un pastís, el continent africà i també, per exemple, l'Orient Mitjà, on es troben actualment Palestina, Israel, Jordània... El cas és que durant aquest repartiment, per a establir les noves fronteres dels territoris colonials, les potències europees, on van poder, van usar límits naturals, com és el que passa normalment, en rius, llacs, muntanyes... Per contra, on no n'hi havia, com en zones de desert o selves van decidir traçar enormes i llargues línies rectes que es van emportar per davant, en molts casos, la forma en què els habitants d'aços llocs ja sabien organitzar territorialment des de temps passats. Per aquest motiu, des d'aquest moment, dins d'aquestes noves fronteres es van mesclar pobles i tribus històricament rivals, provocant nombrosos conflictes socials i ètnics que seguixen encara en l'actualitat. Això és el que va ocórrer també amb les fronteres de l'actual Israel. Si les mires en deteniment, en moltes zones són rectes. Cada vegada que vulguis saber més de la història d'un país, mira com són les seues fronteres i tira del fill. Investiga què va ocórrer, perquè normalment tot tindrà una explicació històrica. Marc? Ens podries contar què va ser la declaració de Balfour? Per supost, la declaració de Balfour va ser una declaració que va dir als Sueus que podien ocupar Palestina. El 2 de novembre de 1917 va ser remitida una missiva que faria sentir els seus efectes al Pròxim Orient durant dècades. La carta la remitia Arthur James Balfour, ministre d'Assuntos Exteriors del Regne Unit. Anava dirigida a la de Walter Rothschild, testaferro de la comunidad chueva británica y es comprometía a establecer un hallar para el pueblo chueva palestina. No ¡Moltes gracias Radio Mago!